«Якар тобі тепло?» Яна гладила ручкою вовняні ворсинки і усміхалася. Тоді Віра згадала фразу, яку вона уже встигла вивчити на пам'ять від чешки ружини. «Дорога Яночко, тепер ми завжди будемо разом!» Яна міцно обняла її за шию, притиснулася до неї і щасливо наповторювала знову і знову найдорожчі для неї слова. Це моя мама, я знайшла свою маму. Віра хотіла поговорити з тубовою, та діти їм не дали. Вони підбігали до неї і просилися в туалет. Горщиків не було, ходили вони прямо в котелки, з яких ув'язнені їли суп. Що з ними робити, не знаю, скаржилася Малда. Поголовна дизантерія. А смертників щодня страшно і сказати. Вона підняла ковдру і показала прямо на підлозі в умивальнику кілька посинілих дитячих трубків. Ось цих ще не винесли. Щоночі умирають дітки. Давайте я вам допоможу, запропонувала Марійка. Вона була меткою, Дома завжди допомагала мамі доглядати малих. Стомлена Штубова зраділа такій помічниці. Доки Віра слухала вщебетання Яни, Марійка повимивала котелки, допомагала найменшим. Усім спати!» – наказала Штубова. Діти, як малі спритні мавпочки, миттє опинились на нарах, та по них зовсім не видно було, що вони збираються спати. Старші знімали сорочки і, як дорослі, шукали воші, а потім, витрусивши на підлогу, задягали їх. У багатьох із них була короста, і вони відчайдушно шкребли нігтями свої животики. Від нігтів на тілі лишався червоний слід. У їхніх очах світилася сиріцька туга і безпорадність. Таку ж безпорадність Валя запримітила і в очах штубової. «Нічого не вдієш, короста, і ніяких сіньких ліків!» – поскаржилась вона. «Завтра буде селекція. Звісно, цих дітей загазують». «Що це значить?» «А це значить, уб'ють газом у крематорії. Віра кинулась до Яни, міцно привернула до людей. Ця чужа дівчинка Уже стала їй надорушчою на землі Ви мабуть хочете удочерити Яну Але я вас повинна попередити У Яни Туберкульоз Сказала вірі Магда Минулого разу Коли у нашому блоці була селекція Блокова сховала дівчинку У своїй комірчині Вона хотіла взяти її до себе додому За няньку своїй дониці але у Яни ніяк не проходив кашель, тому вона повела її на рентген. У Яни знайшли палички коха, і тепер Блокова хоче відправити її в туберкульозний блок. Бідна дитина, побивалася Віра. Дівчата тихенько вийшли з дитячого барака. Озирнувшись і побачивши, що поблизу нікого немає, скрадаючись, пішли до свого приміщення. Другого дня Віра принесла Саші черевики, випросивши їх в полониної, що працювала на складі, і хліб, зібраний їхнім бараком для дітей. Але Яни у дитячому блоці вже не було. Їх помістили в десятий туберкульозний блок. Валя вирішила провідати Яну і знатися, чим їй можна допомогти. На порозі барака вона побачила маленьку п'ятирічну дівчинку. «Ти чому тут сидиш?» – запитала Віра. «Я Стелла. Хіба ви мене не знаєте? Моя мама в цьому блоці. Вона хвора». Від медсестри Віра дізнала, що рідні Стелли – іспанці. Її батько боровся проти Франко. Після падіння республіки вони змушені були втікати до Бельгії, брати там участь у Русі опору. В Антверпені їх обох, батько і мати Стелли, арештувало гестапо. П'ятилітню Стеллу разом з матір'ю кинули у Равенсбрюк, а батька — в Бухенвальд. В таборі мати Стелли захворіла на сухоти, і її помістили в туберкульозний блок. Тепер Стела часто приходила до своєї хворої матері, хоч і жила в іншому блоці. Жінкою, яка її прихистила. Як тільки в туберкульозний блок потрапила Яна, мала Стела відразу з нею подружилась. Яна була старшою за неї і розуміла, що мати стели при смерті. Вона допомагала їй чим могла. То подавала воду, то годувала її малу доньку своїм супом. Медсестрою у цьому блоці працювала бельгійка Клер. У матері Стелли серце розривалося від того, що її єдина дитина залишиться на цілому світі одна. Відчуваючи, що жити їй лишилося недовго, вона покликала до ліжка медсестру Клер і попрохала. «Коли я помру, замініть їй матір. У вас добре серце, і тільки вам я можу тут довірити моє бідне дитя». Можливо, мій чоловік залишиться живим. Він розшукає свою дочку і вас у Бельгії, яка стала нам другою батьківщиною. Клер стала опікати Стеллу. Це вона дозволяла приходити їй до мами і годинами сидіти біля її ліжка. Коли до блоку потрапила Яна, сестра Клер зраділа, що дівчатка подружилася, і тепер навіть у її відсутність буде кому подати умираючій води. Стеллена мама з ніжністю гладила по голівці свою доньку, а Яна дивилась на них із заздрістю, сумуючи за теплими, ласкавими руками своєї матері. У її пам'яті воскресла картина мирного життя і далекий, що вже почав старатися образ її батька і кривала пожежа у її рідному лідиться. До мене також прийде мама, похвалилася вона, хоч не була певна, чи справді та жінка, яка віднайшла її нещодавно, є її справжньою, а не названою мамою. Вона пригадала маленьку Льолю, що прибула за свинцями. До неї прийшла жінка, що не була їй мамою. І Льоля попросила: "Я хочу, щоб ви були моєю мамою". Та жінка погодилась. Я забрала Люлю у свой блок.